Partea 1. Capitolul 3. Nu erau prieteni ei doi, deși erau rude apropiate și Nicolae s arăta arătat străin atât de dușmănia lui Parisianu cât și de disprețul lor săi față de el. Nu scoteau însă mai mulți de două vorbe când se întâlneau, în rarele vedet când Ștefan venea anume pe la el să-l vadă. Asta se întâmpla mai ales la începuturile de vacanță și spre sfârșitul lor și inițiativa venea totdeauna de la Ștefan, niciodată de la Nicolae. Îl îndepărta poate fără voia lui faptul că Ștefan avea un astfel de tată ranchiunos și că, în ciuda faptului că Niculae ținuse la cei trei, parastiv, nilă și ca și când i-ar fi fost fras bun, nu putea ține și la parizianul care o înzura pe mama lui, a lui Niculae, fără nicio rușine. Alu Parisianu ieși din sat călcând gale, întâlnindu-se cu oamenii în ochii cărora se uita fără să le dea bună ziua, nepăsător și surd când câte o muiere îi spunea de la obraz, fără să-i se adreseze, Că degeaba s-a făcut mare și îl ține său la liceu. nu e nimic de capul lui de trece el pe lângă un om bătrân și așteaptă ca ăla să-și scoată căciula la el și nu el, că e mai mic. De vreun an nu mai umbla de scurt și avea un pantalon mai bun pe el și puta să bine călcate cu mâneci scurte. Părul însă îl țină tot claie pe cap, ai fi zis că nu știe ce e pieptenele și nu a auzit de că Îi creștea și pe ceafă. Ajuns la gârla, lui nu se descălță de pantof, intră în apă, apoi, dincolo, la poala de -al lui, se așeze jos în iarbă, se încălță și-și continuă drumul. Porumburile galbene, gata de cules, singure vorbeau de toamnă. Soarele era viu, ca și când faptul că greul fusese de mult secerat, nu însemna nici de cum că vara trecuse. Mărginind planurile de porumb, floarea soarelui cu tipțiile plecate și coapte, era însă o mărturie că septembrie lăsase multe în urmă luna coacerii. Câini și oi umpleau însă săcâmpia înverzită nu știu câta oară, cu orizontul ei îndepărtat ca un vis subțire, iar pâlcuri de băieți și fete stăteau în preajma a ceva de unde ieșa fum. Nu mai puteau coace decât dovleac alb, turcesc, adus cine știe de pe unde. Porumbul nu mai era crud, cu lafte în el. Un fluierat îndelung și gâlgâit în întâmpină pe alu parizianul, când apăru una întind pe drumul de plan care despărtea islazul de loturi. Se auziră chiar strigăte. Bă, alu parizianu, pe măta! Îl înjura un felul acesta, nedefinit și impersonal, la adăpostul de părtării și amestecului de behăituri, de oi și râsete gâlgâite. Pe chipul al lui Ștefan apăru o expresie silnică de ură. Se uită într-acolo și îi înjură și el global de mamele lor în șoapte nepotolită. Îi se întâmpla adesea să nu-l lasă în pace oamenii, deși nu le făcea nimic. Odată, tot pe islazi, se ducea pe la gară la un prieten și se oprise la marginea unor porumburi ca orice ființă care simte o anumită nevoie și începuse să urineze. Nu văduse că din urmă veneau două muieri care, în clipa când el se încheia la pantalon și își continuase drumul, începuse să locărească cu o pudoare veninoasă. Tot așa că degeaba se duce la liceu dacă nu e rușine și elene să intre măcar în porumb când vede două femei. Păi că voi mai sunteți femei, fireața ale dracului să fiți! Bălborosise el scos din sărite. Firața le dracului cu mama voastră! Parcă n-ați mai fi văzut om cu... Parcă în viața voastră nu va fi... Mâierile trecuseră, dar îl părâseră fiilor lor, care ăștia îl înjuraseră și ei la fel de urât și l-amenințaseră când trecuse pe drum pe la porțile lor. Oamenii simpli, cine a spus că sunt frumoși la suflet și de cuviință? Gândiște fan grăbindu-se s -o cotească pe un drum mărginaș. Sunt niște... Fă mu, Ce le-am făcut eu la ăștia de mânjură? Nimeni nu le-am făcut. Să fie la alții idealismul popular, nu la mine. Mai gândi el ca și când de mult l-ar fi zgândărit acest idealism pe care l a observase la unii și nu găsise să le dea răspunsul bine meritat. Îl găsi pe Niculaie întins pe miriște peste o dunamă citind. Cai șteau prin apropiere împiedicat, chiar foarte aproape de dunama întoarsă. Li se vedeau frumoasele lor capete aplecate în iarba miriștii și li se auzea măcinatul fălcilor. Același soare viu din sat, albea și aici văzduhul albastru, încărcat de nori liniștit și înalți. Frumoasă toamnă! Un singur ochi parcă-i aruncă Niculae vărului său de-al doilea când îl văzu, nici mirat, nici bucuros. Nu să stai mult și o să mă lași în pace," parcă îi spunea el. Ce faci, Niculae?" zise alu parizianul apropiindu-se și așezându-se pe dulamă. Ce citești?" Nicolae se comportă ca și când pur și simplu n-ar fi auzit întrebarea. Se răsuci într-o parte și continuă să citească. Trecura astfel minute lungi în care fila cărții se întoarse, cu mișcarea sigura tuturor celor care citesc în singurătate, de câteva ori. Apoi alu Parisianu o reluă. Ce citești atâta?" zise el. Acum când tac, tău, nu te mai lasă la școală, mai bine te-a apucat de agricultură. Nicolae își retrase cartea și o închise. Se ridică în capul oastelor. Se aștărnuse în aceste zile pe chipul lui o tăcere atât de grea, încât a fi crezut că, chiar dacă ar fi vrut să vorbească, n-ar fi avut puteri. Și chiar așa se întâmplă. Nu-i răspuse nimic lui Ștefan. În cei trei ani de când recuseră din toamna aceea, când totuși Moromete de dăduse să urmeze mai departe la școala normală, Nicolae, la 15 ani, pierduse spontaneitatea de odinioară de pe când alerga și plângea în urma bisisichii. Același băiat ar fi lăsat astăzi, mintit oaie să se ducă. Trei ani de studii îl făcuseră să descopere în forul lui interior o voce care nu s-a auzat de dar el știa că ea există și arăta veșnic atent la ea, să o audă și să o urmeze. Această atenție, întoarsă în sine, se citea aproape tot timpul în privirea lui care nu clipea. Ceva va dur însă, ca de oțel, din luminile ochilor lui, arăta că poate oricând să audă și vocile din afară. Bineînțeles numai pe cele care meritau să fie auzite, și să le răspundă fără crucare, cu drăznarea celui care a descoperit în el însuși această a doua ființă, care e singura care contează. Gândul acesta, in timp care îl muguruse, gândul propriu, irezistibil în creșterea lui. Vezi, fii atent, continua lui parizianul. Să nu ajungi să semeni cu cârstachea lui Dumitrache, care are un cufăr naiv de cărți, din care nu de la oricine. Să nu ajungi, adică, și tu, ca el, un biet tăran, posesor al unui biet cufăr de cărți. Nu există cufere naive," răspunse Niculae Cansom. Crezi că, dacă vrei să mă iei pe mine la vale, o să-ți ascunzi în felul ăsta multă vreme negiobia? Fiindcă ești cam neghiob dacă ai venit pe la mine să-mi spui lucruri neplăcute." Alu Parizianu nu se arătă surprins de acest răspuns, iar faptul că era făcut neghiob dădea chipului său o expresie bizară, de extremă încântare, ca și cum cuvintele celuilalt îi produseseră o revelație. Dar nu dădea la iveală. Adevărul ei, zise Alu Parizianu grav, că trecând peste ura dintre familiile noastre, mă îngrijorează soarta ta." Și de ce te îngrijorezi tu de soarta mea?" zise el. Cum, răspunse lui parizianul, de ce nu te mai lasă unchiul Ilie să mergi mai departe? Îți retează drumul. De ce? păstrează îngrijorările pentru tine, zise Nicolae. Și dacă pentru asta ai venit, e mai bine să te cari. Cât privește ura dintre familiile noastre, continuă Nicolae, parcă surprins, de unde ai mai născocit și chestia asta? Ar fi bine să fie o născocire a mea. În multă vreme am făcut și eu ca tine, m-am prefăcut că nu bag de seamă nimic. Dar acum constat că această ură există. Eu n-am timp să fac astfel de constatări." N-ai timp? Ce dracu faci? Dacă la ceea ce ți se întâmplă nu ești atent, atunci la ce ești?" Nu te privește." Și Nicolae se uită într-o parte, curios mai degrabă de o furnică agitată, care tocmai se urca pe picior, decât de vărul acesta al său de-al doilea care ședea alături și venise la el din simpatie. Pentru mine lucrurile astea există și trebuie să țin seama de ele, continua alu pariziană. Și aș recunoaște că tata e vinovat și nu tu, Catrina, dacă asta ar ajuta la ceva. Dar să știi, în realitate tata e mai nevinovată decât ea, cu toate că ea e credincioasă și se duce în fiecare duminică la biserică. De ce să zică despre tata că e guica al doilea mai prost? Te-ai gândit la asta? Fără să mai vorbim că tu mă faci pe mine neghiob în față când eu vin să te caut fiindcă mi-ești vărți. Și că prefer să fiu străin cu străin și nu cu o rudă. Nicolae izbucnind hohote. Ei, na! Făcu el arătându pe alu parizianul cu degetul. Ia uite la el ce patetic e! Și lumina scuțită de ironie bat jocoritoare din privirile ochilor săi verzi ca ai mai căsit. Alu parizianul, izbit de reacția celuilalt la care se vedea că nu se așteptase, tăcu un timp. Sinceritatea nu deschide totdeauna ușile, cum s-ar părea. — Regret, zise era atunci. O să plec la București și nu o să ne mai vedem niciodată. Puțin o să mai pese de soarta ta. — Asta vrea să însemne, zise Nicolae, cu unde de veselie pe chip, că soarta ta o să fie bună. Ei nu mai spune. De ce? Prin simplul fapt că o să plec la București? Și în hohote dându-și capul pe spate. — Ești trea pentru situația în care te afli. Îl avertiza alu cu această idee care suna astfel. Starea noastră sufletească și gândurile noastre trebuie să coincidă negreșit cu situația în care ne aflăm în mod obiectiv. Ești când prea vesel, când prea ironic, continuă el. Te consider o desiu de lamele și taxez lumea fie cu râsete trebat fie cu un zâmbet ironic din umbră. Nicolae își încresi fruntea jumătate în sus și jumătate în jos. Un râs de astădată dată stăpânitei mișca în același timp, în sus și în jos, colțurile gurii. Fugi de aici, îi spuse. Uite, fiindcă zici că nu să ne mai vedem, să-ți spun ca să știi că nu te simpatizezi, fiindcă parcă mă văd pe mine când mă uit la tine, bleg, și parcă mi-e frică să nu ajung și eu când o să am 18 ani așa ca tine. Și se întinse din nou pe spate pe dulamă, cu ochii deschiși spre bolta cerului. Ceva însă îl cucerise la vărul său. Simpatia pe care i-o refuza prin cuvinte, i acorda fără să știe, printr-o expresie de surpriză și uimire pe chip, care totuși un văr care, deși e cam bleg, s-a schimbat mult în ultima vreme. Atunci să spun eu," zise lui Parisianu, ca să știi de ce nu o să te mai simpatizezi și o să te uitem satul ăsta." Și tăcu reflectând. Ei, ia să vedem," zise Niculae înțelegător și expresia de simpatie de pe chipul lui se accentuă. Să auzim." Sunt gata să ascult foarte atent un lucru care mă plictisește. Te întrebai cum ajunsese băiatul ăsta lui Moromete în numai trei ani de zile, de când urma școala normală, atât de străin de cel ce o odinioară. Această ironie. E drept că nici înainte nu-l puteai apuca de flanelă și să-l iei prin surprindere, dar te-ai fi așteptat ca școala să fi dat acea superioritate liniștită și modestă, pe care o are orice băiat sărac căruia surorile, muncind din greu, Abia izbuteau să-i plătească de la un an la altul taxele și cărțile. Rămăsese tot mic, nu se deșirase ca vărul său și n-avea ca el o claie de păr pe cap. Se tundea scurt. Îmi plac oamenii superiori," zise alu parizianul, Dar ce spectacol trist să vezi realitatea! Cu cât sunt de superiori, cu atât sunt de mici în felul cum se poartă cu alții." Cu ce ocazie," zise Nicolae, ai devenit toate de filozof?" dar zice că comportamentul tău te îndreptătește să te crezi și superior și mare. Da, afirma alu parizianul liniștit, nu mi se poate reproșa nimic. Ei și, nici nu e timp să ți se reproșeze ceva. Cine are timp să te bage în seamă? Îți urez drum bun și în momentele mele de restriște, îți promit că o să ne aduc aminte de tine și cine știe. Poți să știi, zice el ironic, o să-ți cer Cuvintele îi erau rele, dar glasul lui era, în sfârșit, mai apropiat. Nu," zise lui Parisianu. tu nu ești mic, A trag ce-am spus, dar poți deveni datorită loviturilor pe care o să le primești. Adică nu numai tu, oricine poate deveni, dacă loviturile primite vor fi mai mari decât puterea lui de a le suporta. Cum poți ști care e puterea ta? Părerea mea e că puterea noastră stă în puterea unui gând care se naște în noi și care trebuie să rămână atât de ascuns Încât nimic să nu-l smulgă de acolo, chiar dacă am murit. Vreau să spun dacă am întâlnit moartea în față. Îmi pare rău că noi doi nu suntem prieteni și o să-ți spun gândul meu și tu pe al tău. Când ne-am speria că suntem singuri pe lume și nimeni nu știe de noi, ne-am aduce aminte. Tu l-ai pe că tău, dar eu n-am pe nimeni. Vreau să spun că tata nu poate fi de niciun sprijin, deși eu știu că e un om bun și ține la mine și a făcut totul pentru... Dar asta e că... Totul ăsta e prea puțin. Acum că băta nu mai are nicio mahmuda să vândă, trebuie să întrerup liceul, fiindcă tata stă și nu muncește. Zice, cu patru clase de liceu pot să devin și eu funcționar. Ei bine, nici nu-mi trece prin cap. Funcționar! Rângea lui parizianul bastrăcoritor și deodată tăcut. ajunsese la punctul în care trebuia să-și spună acel gând al său ascuns și și amintise că vărul său mai mic nu era prieten ca să-l dezvăluie. Da," continuă el, dar iată că taicătă face la fel ca tata, fără să aibă însă justificarea pe care o are tata. Te-ai gândit? Ce are cu tine? Fiindcă văd că și-a ridicat un pridvor în fața casei și-a cumpărat la loc pământul vândut acum trei ani. A devenit foarte activ." Exclama alu parizianul parcă uluit de această descoperire care o făcea chiar atunci. Fuga băieților," continuă el, parcă i-a dat noi puteri în loc să-l slăbească." Și atunci de ce-ți ție drumul?" Ce poți înțelege?" Aici," exclama lui parisianul din nou patetic, suntem părăsiți de părinții noștri și de noi trebuie să tragem o punte secretă pe care să nu o știm decât noi, fiindcă nimeni nu o să ne ajute și nimeni nu o să ne înțeleagă." Acceptăm să fim astfel, aruncați în lume," continua lui parizianul din ce în ce mai îmbătat de propria sa gândire și glasul lui vibra intens în liniștea miriștilor puștii, în care nu se auzea decât sfărăitul și măcinatul făcilor caldor. Dar nu o să acceptăm fatalitățile mizerabile impute de oameni. La ce te referi?" zise Nicolae surprins și atent. Ai spus ceva adevărat despre tata. Ce-o fi în capul tău? Sunt curios să știu." Nimeni nu o să ne ajute," zise Ștefan. Din contră, o să fim curând trimiși în războiul care se apropie de noi." Ei și? Dacă ai să mori, tu crezi că o să se facă gaură în cer?" zise Nicolae, parcă într-adevăr cu un zâmbet ironic din umbră. Crezi că cei mai bătrâni, dacă sunt bătrâni, merită să moară?" Tata e vinovat, dar nu e păcătos," zise el îndrăjit. Nu știu ce e cu el, în orice caz nu-l văd nici prin cârciun, nici petrecând cu muier de gât ca să-l pot învinui. E destul de posomorât. Știu eu de ce, nu știu." Glasul lui era din ce în ce mai potriznic și parcă îl dădea afară de pe miriș pe alu parizianu. Chiar îi zise... Și tu când pleci? Al parizianul tăcea. Ultima sa tentativă de a se împrieteni cu vărul său eșuase. Trăsăturile îi se lăsaseră parcă în jos și expresia sa arăta o deprimare în care se ascundea însă și o uitare de sine salvatoare. E băiat bun, gândi el. Nu-și învinuiește tatăl. N-are rost să-i mai sugerez ceva în plus despre această vinovăție, al cărei secret mie îmi scapă. Poate că el știe mai bine, dar nu mă respectă. Ca și alții din sat. Ce dracu am făcut sau n-am făcut eu de-am ajuns aici? Bine că plec. Și ai intenția să-ți pui în aplicare la București gândul tău ascuns, de îndată sau mai zăbovești câtva timp? Reluă Niculae cu aceeași ironie în cuvinte, dar cu un glas blând și îndepărtat, parcă absent. Și fiindcă posomorât și absent, și al lui Parizianu tăcea, luă. În fine, să nu zici că nu țin la rude, îți spun și eu. Sunt prea mic ca să iau o hotărâre în ce mă privește. Stau pe acasă. Ce-aș putea face? Tu ești mai mare, poți să te duci la București și cu ajutorul lui Paraschiv, Nilă și Achim să ajungi portar cu șapcă pe cap, pe care scrie portar. Se utea într-o parte ca și când ar fi uitat că vorbește. O liniște se așternu între ei, pe care alu parizianul o rupse în cele din urmă. Salvarea ta poate să-ți dacă ai puțin noroc din faptul că, în ciuda aparențelor nu răutatea te stăpânește. Trebuie însă să fii foarte atent la ce se întâmplă pe lume ca să te poți urca pe vasul care se a destinat. Eu, de pildă, dacă m-aș lua după ceea ce îmi spun ai mei, ar trebui să mă duc pe la primărie și să mă fac secretar, să scriu acte de naștere și deces și să bag în buzunar încântat cei trei lei pe care omul necăjit mi-ar pune în palmă după ce i-aș înmâna actul. Singura primejdie care mă pândește, de altfel ca și pe tine, e să nu văd cu proprii mei ori. Broigel are un tablou cu niște ori care merg înainte și dau într-o groapă. Curios e că cei care n-au căzut încă stau cu mâna întâi și înaintează încrezător, orientându-se după cel din față, care în curând se va prăbuși. Această ultimă tiradă Nicolae nu mai auzi. Privirea e rămăsese neclintită într-o parte, întoarsă în sine, ca și când cei patru ani care îl despărsau de vărul său de-al doilea ar fi apărut ca un zid și cuvintele aceluia și-ar fi pierdut pentru el orice înțeles. Al Parisianu, el, înțelese. Se ridică și plecă, uitând să mai spune ceva, la revedere sau noroc, sau o rămei cu bine. Se uita la porumburi și la floarea soarelui, dar parcă nu le vedea. Verni se anume la vărul său, la care ținea, dar se despărtea de el fără să se uite înapoi. Nici amintirea ai fi că nu avea. Călca peste pământul negru ca și când nimic nu i-ar fi spus. Nimic. Și ajunse acasă ca și când n-ar fi știut că a ajuns.